Тут не гуляють без нашого дозволу. Киш! Вони розтопилися, і заяць рвонув з місця перший. Я не встиг чкорнути раніше, ніж отримав від чорбана сильного пенделя, причому бив той з усієї дурі носаком. Удар вийшов гарматним, і мені здавалося, що кілька метрів я не пробіг, а пролетів. Десь за спиною вириснув тихий, набігу я озирнувся і побачив, як вони тримають його і відважують копняки кожен по черзі. Після того, як черга дійшла до чурбана, він ударив зі смаком. Свиня полетів уперед, не втримався на ногах, упав носом на землю, але швидко підхопився і побіг за нами. Відсапалися ми тільки біля входу у метро. Хотілося бігти далі, світ за очі. Та несподівано я зрозумів, ми тепер лишимося тут назавжди. Аби вибратися звідси, треба сісти на метро. Для цього потрібен хоча б п'ятак. А усі наші гроші, усі до копійки, стали здобиччю цих падлючих петушників – «Чи хто вони там ці убоїща?» Мабуть, прочитавши мої думки, захеканий свиня, розтиснув кулак правиці. Я тільки тепер зрозумів. Увесь цей час він міцно стискав кулак. Боявся розтиснути і показати здачу, яку йому дали з рубля. Якраз сорок копійок. Увесь наш наявний капітал». Але хоч на метро вистачає. Так що до вокзалу ми доїхати ще можемо. Ми торгуємо спиртним. 21 травня 1985 року до вечора у роті пересохло. І я важко піднімаюся, аби піти до ванної і випити води. Я хлипчу її просто з крана. Мені на якийсь час стає легше. І закрутивши кран, повертаюся назад відлежувати похмілля, яке ще пару годин буде таким самим жахливим. А потім, якщо протриматися і не лікувати себе нічим, Воно потроху піде на спад. Навіть спогади не послаблюють бодуна. Та я чомусь уже так завівся. Зупинитися не можу. Не можу, однак і змусити себе згадати, про що саме ми говорили дорогою на вокзал після того, як четверо київських гопників витрусили в нас усі гроші». Не пригадую також, що ми робили на вокзалі до обіду. Швидше за все, просто тенялися привокзальною площею та заходили до залу чекання або виходили з нього час від часу, зупинялися біля розкладу приміських електричок і дивилися, коли йде наступна на ніжин. Слухали, як оголошують по матюгальнику, на яку колію вона подається. І йшли на ту колію, дивилися, як люди сідають у вагони, проводжали їх поглядами, проводжали саму електричку, і далі маршрут повторювався по колу. Не знаю, що заважало нам тоді сісти у зелений вагон, доїхати додому без квитків, переконавши ревізорів, якщо вони зайдуть, що у нас покрали усі гроші, потім повернутися по домівках, і хай там що буде, те буде. Але в останній момент ми таки лишалися на платформі. Можливо, після тих годин, проведених на Київському вокзалі, я перестав любити вокзали взагалі хоча потім у моєму житті, як і у кожної людини, було досить багато вокзалів, завжди різних, але так само завжди однакових, гамірних, брудних, задушливих, наповнених випадковими людьми і неодмінними циганами, котрі шурхають у натовпі мов миші, переслідуючи тільки їх відому мету.